«Ви здивовані, так і знав», – мовив він, посміхаючись. «Дозвольте все-таки зайти». «Будь ласка», – він увійшов і спитав знову. «Роздягтись так само». «Ну, звичайно». Товариш без пальку був у широкій плескуватій шапці та мисливського гатунку бекеші, яку він взяв і повісив на цвяха, де показала Марта.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 Сподіваюсь, ви самі про це скажете, мовила вона хутко. Скажу, безперечно, скажу, відповів він, мог би, полегшено, але передусім скажу вам, що на дворі прекрасна погода. В повітрі тихо й тепло, весна близько, додав він зразу саркастично. І я признатися не сподівався застати вас вдома. І йшов на може. Може, так, а може, ні. Пам'ятаєте? Є такий роман у Данунціо. В таку погоду треба гуляти. І коли я йшов сюди, то так і думав. Товаришка Висоцько, безперечно, гуляє. Я таки справді збиралась іти. Не затримую вас довго, але щиро сказати я певен був, що не застану вас вдома. Так і час вибирав, щоб найменший був шанс вас застати. Ну а коли вже думав застану, так тому й бути. Я – фаталіст. А ви курите? – запитав він, побачивши на столі повну гільзову коробку цигарок. Ні, це випадкові цигарки, – відповіла вона. Цигаркиці приніс Славенко, щоб не відчувати браку їх під час побачення. Багато хто з дівчат курить, – мовив без пальку, – досить похмуро. Примітивне розуміння рівноправності – Приймати все, що в чоловіків є поганого, курити, говорити грубо, лаятись. Я курив раніше, додав він, потім кашети вночі став, покинув. Мені вже під 50. вдвічі як вам, правда? Навіть трохи більше. Але я ще міцний чорт бери, скрикнув він. У теніс граю, як двадцятилітній. «Взимку на сковзанцях. Мисливець з мене теж непоганий. Але не так звіра люблю стріляти, як бродити. П'ятдесят верстов у день. Це для мене ще дрібниця. От думайте, старий бадьориться, Чи не свататись бува прийшов. Правда ви так думаєте?» «То що, може б і пов'язала рушником», – відповіла Марта жартівливо. Хоч у середині від останніх його слів і пішов холодок. Раптом вона пригадала, що співробітник їй казав, ніби без палько поглядає нишком на її ноги». Ви любите шоколад? Спитав Зенацька безпалько. Не дуже відповіла Марта Спантеличина. А все ж таки, він підвівся і видобув із кишені в бакеші двофунтову коробку шоколаду, перев'язану рожевою стрічкою, як годиться цукерному крамові. Розгорнув її, подав дівчині і сказав, посміхаючись. Прошу, в моменти високого міркування не зажити чогось смачного, щоб підсолодити тумарну працю. І ви завжди міркуєте з шоколадом? Ні, я їм шоколад без міркування. Всі ці проблеми мене не цікавлять, але в людини є апарат мислення, який механічно працює. Цей апарат, діставши враження, викидає вам думку, як автомат на вокзалі викидає перонного квитка, коли всунути в нього гривенник. Іноді ловиш себе на цьому, адже я мислю, і на душі стає неприємно. Він на мить спинився, беручи цукерку, і Марта скористалася цією перервою, щоб уважніше придивитись до нього. Так, це був безпалько, але який відмінний від звідувача статчастини мовчущого стриманого начальства, ідола, як його називали в установі.